și în cer și pe pământ, el mi sfânt. După cunoscuta melodie, vă întâmpină, ca de obicei, iubiți ascultători, preotul Valeriu aducându-vă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia lumina Vieții, programul L005, al cincilea program din studiul pe care îl întreprindem de o bună bucată de vreme împreună, de data aceasta asupra Evangheliei după Luca. Vai, ce nu-i în stare omul să dea pentru viața lui? Mi-aduc aminte, cu zeci de ani în urmă, îmi povestea mama mea pe când eram eu un copil, despre un vecin de-al dumnea ei, era un mare, mare bogătan, era cel mai mare industriaș din orașul Câmpina, județul Prahova, și îmi spunea că acesta se afla pe patul morții, dându seama că sfârșitul i s-a apropiat, a chemat toți doctorii cei mai ilustri doctori ai vremii, și a început să strige în groaza aceea de moarte, vă dau bani să-i măsurați cu metru scăpați numai viața. Desigur, viața nu se poate obține în schimbul banilor, Dumnezeu este stăpânul vieții și a trebuit să moară cu toată bogăția care a avut-o. Vedeți dumneavoastră nimic nu mai contează dacă îți pierzi viața. Cu cât mai puțin contează orice lucru de pe pământul acesta dacă ți-ai pierdut veșnicia. De aceea, iubiți ascultătorul, bine faceți că vă puneți deoparte timp pentru îndeletnicirea cu Dumnezeu, chiar și pe calea undelor, așa cum o facem, studiind împreună Evanghelia după Luca a Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos. Urmărind în continuare relatarea istoriei cu Tom, micuțul orfan, ne amintim că în lecțiunea trecută l-am lăsat împreună cu Domnul acela bine, care venise să-l viziteze, mișcat de misiunea lui de a cuvântului Dumnezeu pe foițe de hârtie, și în timp ce domnul acela îi istorisea micuțului Tom, ce lucrare mare a făcut în el versetul acela, micuțul Tom era cuprins de un extaz de bucurie și lacrimi fierbinți de bucurie îi curgeau pe obraji. În același timp, el șoptea, este prea mult, este prea mult. La care vizitatorul, uitându-se cu milă de jur împrejur în o sărăcăceasă, sărăcăcioasă, îl întrebă, dar acum spune-mi, dragă băiete, cum ai făcut tu de hârtia de care ai nevoie? O, oh, domnule, n-a fost atât de greu. Am vorbit cu mama mare despre aceasta și am rugat-o să nu mai îmi dea dimineața cănuța mea de lapte ca să aibă cu ce să-mi cumpere hârtie. Trebuie să știți, domnule, că eu nu voi mai avea multe zile de trăit. Un doctor care m-a văzut a spus că o mai duc cel mult două sau trei luni. O răceală și s-a sfârșit cu mine. Și atunci... Ce sunt câteva picături de lapte pe care le jertfez pentru domnul meu, care și-a dat viața lui toată pentru mine? Ce fericiți trebuie să fie cei oameni care pot să-i dea mult! Ochii vizitatorului s-au umplut de lacrimi. Un oftat adânc i-a ieșit din piept. Dragă băiete, spuse el în sfârșit cu glasul tremurând, prin ceea ce faci pentru Domnul isus tu ești aici în această odaie săracă, mult mai fericit decât mi și mii care mărturisesc că sunt ai lui, care au timp, daruri, sănătate, bani, dar care fac așa de puțin sau aproape nimic pentru el." Oh, atunci ei nu-l iubesc?" spuse Tom serios. Cine cunoaște pe Domnul Iisus trebuie să-L și iubească și cine îl iubește nu poate să stea fără să lucreze pentru el, negreșit că fără dragoste nu merge. O, oh, ai dreptate, Tom! Dar acum să vorbim ceva despre tine. Ce din tâi lucrarea mea pentru Domnul Iisus trebuie să fie aceasta? Să-ți fac viața mai plăcută atât cât stă în puterile mele? Ce-i spune dacă te-aș duce într-un cămin pentru copiologi? Acolo ai avea o bună îngrijire, ai putea să te bucuri văzând florile și pomii și auzind păsările cântând. Aș putea să stăruiesc să fii primit în acel cămin care nu este departe de unde locuiesc eu. ce spune tu de propunerea aceasta? Ochii oboziți aiologului priveau fața iubitoare a vizitatorului. După un timp oarecare, băiatul a răspuns. Vă mulțumesc. Am auzit despre astfel de cămine. Aș vrea însă să nu mă duc acolo. Mie e teamă să nu mor în belșug în timp ce Domnul Isus a murit pe cruce în chinuri. Lucrurile despre care îmi vorbiți ar putea să mă atragă prea mult. Mai bine rămân aici să aștept pe Domnul Isus și să fac lucrarea aceasta pentru el până va veni ca să mă ia acasă. Este într-adevăr o bucurie mare pentru un băiat ca mine să aibă siguranța că în vecii vecilor va fi la el sus împreună cu Domnul Isus. El are din belșug lucruri pentru un copil orfan și pentru mine este o fericire de a trăi pentru el aici și apoi sus în veșnicie. Vizitatorul era foarte mișcat de aceste cuvinte. Ele îi răscoleau adâncul inimii și arătau mai mult decât oricând deșertăcinea vieții pe care a trăit-o până aici. Iubit ascultător, nădăjduiesc că și lăuntrul tău a fost adânc mișcat, văzând un copil, olog, părăsit de toți, flămând, neglijat, care își aștepta moartea din clipă în clipă, cum era frământat de dorința de a face ceva pentru Dumnezeu. Cât de frământat sunt eu, dar tu? Noi suntem maturi, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu avem sănătatea întreagă, avem condiții mult mai bune, ce facem noi pentru Domnul Isus, care s-a îndurat de noi să ne dea aceste condiții minunate. Doresc ca aceste gânduri să ne miște pe toți în așa măsură încât de astăzi înainte, copleșiți de dragostea mare lui Dumnezeu, să nu ne dăm liniște până când nu ne aflăm locul pe care ne l-a pregătit El în lucrarea Lui cea mare. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca în următoarele 30 de minute să ne ajut să ne lăsăm mai mult pătrunși de mesajul cuvântului Tău ceresc și dacă Tu, Doamne Iisuse, Ți-ai lăsat cerul, Ți-ai lăsat toate ocupațiile și toată slava minunată de acolo ca să vii pe pământ să faci ceva pentru noi, cu cât mai mult noi vrem acum să părăsim toate lucrurile acestea trecătoare și care ne fac rău, să ne ocupăm de dragostea Ta minunată ca să putem să o în jurul nostru prin gândurile, vorbele și faptele noastre. Amin. Nu se Pâinea se dăruie într la toți flămânziții din groată, așa să mă dăruie, Iisuse, ca pâine pe căile-ți drepte și plată pe jertfele aduse făptura când să naștepte. aștepte Așa să ne ajuți, Doamne! Iubiți ascultători, suntem la versetul 9 din capitolul 1 al Evangheliei către Luca, versetul sână în felul următor. După obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. Ne aflăm așadar în perioada în care se istorisește nașterea lui Ioan Botezătorul și ni se spune aici despre tatăl lui Ioan Botezătorul, preotul Zaharia, care, după obiceiul preoției, ieșise la sort să intre să tămâieze în templu Domnului. Tămâierea face parte din rânduiala preoției, rânduială arătată pe larg în cartea Exodului. Înainte de a spune câteva cuvinte despre tămâiere și rostul ei, Amintim ceva despre cele două altare care se aflau în casa, în cortul Domnului, și anume altarul de aramă, unde se aduceau jertfele pentru păcat, și altarul de aur, unde se ardea tămâie înaintea Domnului, în cinstea lui. Locurile din scriptură care vorbesc despre aceste altare se află în Cartea Exodului, capitolul 27, și în Cartea Leviticului, la capitolul 1. Desigur, mai sunt și multe alte locuri din Vechiul Testament care amintesc despre altarele acestea. Haideți să vedem puțin despre ele. Altarul de aramă era așezat la ușa cortului întâlnirii, iar altarul de aur era așezat înăuntrul cortului, în fața perdelei care este înaintea chivotului mărturiei. Tot ceea ce a fost în vechiul așezământ, poporului Israel cu religia lui a fost umbra noului așezământ, adică Biserica Domnului Iisus Hristos, răscumpărarea neamului omenesc și adevărata închinare lui Dumnezeu. Altarul de aramă era locul unde păcătosul se apropia de Dumnezeu prin puterea și în urma sângelui vărsat. El era așezat la intrare în curtea cortului și pe acest altar se scurgea sângele jertfelor. Aici este locul unde Dumnezeu se răfuiește cu păcatul, după o sânda cuvenită păcatului. Venind acum la celălalt altar, la altarul de aur, vedem că pe acesta se ardea mâia, și altarul de aur este locul unde mireasma cea plăcută se urcă înaintea Tatălui Ceresc, spre bucuria și plăcerea lui, spre cinstirea numelui său. Acest altar, era așezat în lăuntru cortului, spre deosebire de altarul de aramă care era la ușa cortului, și, așa cum s-a arătat mai sus, pe acesta se ardea tămâie de un miros plăcut lui Dumnezeu. Nimeni nu poate intra în locul unde se află Dumnezeu și frumusețea adevărului său dacă nu trece mai întâi pe la altarul de la aramă care era așezat afară la ușă adică jertfa ispășitoare a Domnului Isus Hristos. În altarul de aramă, Domnul Isus găsește focul judecății dumnezeiești, care preface în scrum toate păcatele omului. În altarul de aur, El, adică Domnul Isus, este mireasmă plăcută care se înalță înaintea lui Dumnezeu. Atât într-un altar cât și în celălalt, tot Domnul Isus se află. Noi avem totul prin El. La primul altar, focul mâniei Dumnezeu a fost stins. La celălalt altar, focul miresmei plăcute al unei vieți sfinte trebuie aprins necurmat. Sufletul nu se poate bucura, de o pace adâncă și statornică, atâta vreme cât ochiul credinței nu este îndreptat spre Isus, arătat în altarul de aramă mai întâi. Trebuie să vadă păcatul făcut cenușă prin focul acestui altar, dacă vrea să se poată bucura de o pace statornică în fața lui Dumnezeu. Câtă vreme păcătosul are păcatul asupra lui și nu l-a văzut ispășit în Domnul Isus. Nu se poate bucura niciodată de părtășie cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu care în momentul în care Domnul Isus a luat păcatul meu asupra lui, nici pe fiul lui nu l-a putut privi, ci s-a întors de la el. De aceea Domnul Isus a trebuit să strige pe cruce acel strigă dureros, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și întrebarea se pune. Dacă Dumnezeu n-a putut să privească pe Domnul Isus, pe singurul și propriul lui Fiu, pe care l-a iubit atât de mult, din pregătirea păcatului meu, mă va putea privi pe mine? Arama închipuiește dreptatea lui Dumnezeu care cere o sândire a păcatului a firii vechi. Aurul închipuiește firea cea nouă, Dumnezeiască, din omul Isus. În afara cortului. Totul era de aramă. Altar, unel, telighean și așa mai departe. Lucrul acesta se poate vedea la Exodul 30. În lăuntru cortului însă, locul unde stă Dumnezeu, totul era de aur. kivotul, masa, sfeșnicul, cât și altarul tămâierii. Înainte ca să poată fi un loc unde este numai aur, o stare duhovnicească, adică o fire nouă duhovnicească, unde se aduce închinare în duș și în adevăr. Deci și un altar de aur trebuie să fie un altar de aramă și un preot jertfitor. Lucrul acesta este de o deosebită importanță pentru noi. Repetăm. Înainte de a ajunge la altarul de aur, adică să poți aduce lui Dumnezeu jertfe minunate și cum îi plac lui bine primite înaintea lui, de un miros plăcut înaintea lui, înainte de a ajunge de a pătrunde în cort, înăuntru, unde era prezența lui Dumnezeu ca să-i aducem tămâie mirositoare, trebuie mai întâi să treci pe la ușa cortului unde este altarul de aramă care simbolizează ispășirea păcatului. Cine pătrunde, cine vrea să pătrundă înăuntru în cort, cu starea de păcat pentru el, peste el, nu poate să găsească decât ce au găsit cei doi fii ai lui Aaron, care au adus foc străin pe altar și anume au fost mistuiți înaintea Domnului. Lucrul acesta este de o importanță capitală și trebuie bine ținut cont de el. Pe de altă parte, sunt mulți dintre credincioși care n-au trecut niciodată dincolo de altarul de aramă. Încă n-au intrat vreodată în duh, în putere și adevărata slujbă de preoți. Ei nu se bucură pe deplin de dumnezeiasca înțelegere a iertării și a stării de neprihănire câștigate de Domnul Isus. N-au ajuns niciodată până la altarul de aur, unde se aduce o slujbă de închinare și de un bun plăcut miros Domnului Dumnezeu. Lucrarea crucii a înlăturat tot ce le putea închide drumul ca să aducă lui Dumnezeu o închinare slobodă și plăcută. Starea de față a tuturor adevăraților credincioși este altarul de aur și tămâie. Altarul acesta ne înfățișează un loc de mare binecuvântare pentru că aici ne bucurăm de adevărul și puterea mijlocirii lui Hristos, aici am sfârșit-o cu eu și cu tot ce ține de el. Toți copiii Lui Dumnezeu, care sunt adevărați creștini, sunt preoții Lui Dumnezeu, așa cum ne arată Sfântul Cuvânt la a doua a lui Petru și la Apocalipsa, și ei trebuie să ardă zilnic pe altarul de aur tămâia unei trăiri duhovnicești, adică o purtare sfântă și evlavioasă, o purtare de supunere și ascultare față de Dumnezeu. El dorește necurmat această mireasmă din partea noastră. Citim deci despre preotul Zaharia că după obiceiul preoției a ieșit la sorți să intre, să tămâieze în templul Domnului. Obiceiul preoției este tămâierea în templul Domnului. Să trăim o viață de mireasmă plăcută înaintea Domnului, în locul unde stă el în templul sfânt și atunci dovedim că suntem cu adevărat preoții Domnului, că suntem copii ai lui Dumnezeu trecuți prin altarul de aramă la altarul de aur. După obiceiul preoției, ni se spune, încă un gând, Zaharia slujea după obicei, dar Dumnezeu a făcut ceva neobișnuit. Viața își continuă mersul ei obișnuit, noi trebuie să dăm mersului un sens, o înălțime și o sfințenie neobișnuită. Ce lucru neobișnuit faceți? Întreabă Domnul Isus la Matei 5, cu 47. În versetul următor, versetul 10 de la Luca din capitolul 1, aflăm ce s-a întâmplat în timpul acela când, după obicei, Zaharia intrase în templu să facă lucrarea de tămâiere. Citim versetul 10. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Așa după cum s-a amintit și în meditația dinainte, tămâierea era una din practicile vechiului așezământ și, la fel ca toate lucrurile de acolo, simboliza o realitate viitoare din noul așezământ. Legea, spune Sfântul Apostol Pavel, ne-a fost un îndrumător spre Hristos, așa citim la Galaten 3, cu 24. Deci, legea n-a fost Hristos, ea a fost o cale spre lumină, ea n-a fost lumina? Căci lumina este Hristos, după cum aflăm la Ioan 8:12. Legea a fost numai o umbră a adevărului, dar adevărul este Hristos, după cum citim la Ioan 14:6. Legea nu este viață, legea este numai o cale spre viață. Viața însă este Hristos, după cum citim la Ioan cu versetul 6. Este foarte important să facem această distinție între lege și Hristos. Legea arăta, este așa cum ne spune, un pedagog care te învață cum să ajungi la Hristos. La Galaten 3,25 mai citim. După ce a venit credința, realitatea nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Deci legea își găsește sfârșitul în Hristos. Hristos este sfârșitul legii, ne spune clar epistola către romani. Legea, adică vechiul așezământ, a ținut numai până la venirea Domnului Iisus Hristos, până la statornicirea noului așezământ, pentru că ea era doar o umbră a bunurilor viitoare. Ea nu avea înfățișarea adevărată a lucrurilor, după cum citim la Evrei, capitolul 10, cu versetul 1. Nimic. Din legea din rânduiala veche, n-a trecut în noua orânduire, adică în legea Duhului de Viață. Acum, în noua orânduire, avem o altă lege, legea Duhului de Viață, în Hristos Isus, așa cum vedem la Roman 8, cu versetul 2. Așa ceva nici nu este cu putință ca ceva din orânduirea veche să treacă în orânduirea nouă. Cele vechi s-au dus fără întoarcere. Cuvântul spune: Iată, toate lucrurile sunt noi. Cine caută să treacă lucruri din vechea așezare în noua așezare, face lucrare de amestecătură, încurcă adevărul și calea mântuirii lui Dumnezeu, încărcându-se necontenit cu păcate mari, pentru care va da socoteală în ziua judecății. Tămâierea era un simbol al rugăciunii. De unde înțelegem asta? Din versetul 8 de la Apocalipsa, capitolul 5. Tămâierea era un simbol al unei trăiri sfinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, o mireasmă plăcută pentru cer și pentru pământ. În ceasul tămâierii, deci, spune cuvântul, toată mulțimea norodului se ruga afară. Pentru adevăratul creștin, ceasul tămâierii trebuie să fie în toată clipa, adică în tot momentul să trăiască frumos, să fie o mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu, iar oamenii, văzându să proslăvească pe Dumnezeu și să se aplece la rugăciune și la pocăință. Mireasma unei trăiri sfinte trebuie să fie o pricină de apropierea a oamenilor de Dumnezeu, o aplecare spre rugăciune. Copilul lui Dumnezeu trebuie să propovăduiască Evanghelia mai întâi cu viața și apoi cu gura, Viața lui trebuie să fie o cădelniță în care trebuie să ardă cărbunii dragostei, pe care apoi să se pună tămâia unei trăiri evlavioase, al cărui fum să se înalțe spre Dumnezeu și să se împrăștie și pe pământ printre oameni. Cine nu răspundește mireasma lui Hristos, acela nu este creștin adevărat. El nu l răspundește pe Hristos pentru că nu trăiește pe Hristos în viața Lui. Despre răspândirea miresmei de viață spre viață, citim la 2 Corinteni 2,15. Și iată, am ajuns acum la versetul 11, care ne spune minunea ce a avut loc în timp ce Zaharia tămânia în templu, iar mulțimea se ruga afară. Haideți să citim versetul 11 de la Luca la capitolul 1. Atunci, un înger al Domnului s-a lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămăiere. Cât de însemnată este tămâierea, adică rugăciunea izvorâtă din credință și mireasma unei trăi adevărate în Hristos, se poate vedea și din versetul de mai sus. Dumnezeu nu rămâne indiferent față de copilul său, care își dă toate silințele să-i fie pe plac, care prin trăirea lui îi aduce mireasmă bineplăcută, tămâiere sfântă. El îndată trimite îngerul său care stă în picioare la dreapta altarului, adică în poziția cea mai frumoasă și în partea cea mai importantă. Când diaconul Ștefan se afla sub ploaia de pietre a vrăjmașilor lui, când viața lui se afla pe altarul de tămâiere, Domnul Iisus Hristos spune că sta în picioare la dreapta lui Dumnezeu și își privea cu drag pe scumpul său cenic care îi aducea în clipa aceea cea mai plăcută mireasmă. Lucrul acesta este prezentat în Faptele Apostolului, capitolul 7, 56. Îl primea pe Ștefan, care aducea jertfa supremă. Dumnezeu este atent, iubiților, la toate mișcările ființei noastre și primește cu o deosebită plăcere jertfele puse pe altarul de aur al Tămuierii. În clipele acestea, el se arată credincioșilor săi, prin diferite mijloace. Orice tămâiere, adică orice jertfă curată adusă de cei credincioși, este urmată de o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și de o arătare, o a adevărurilor veșnice. Lui Zaharia i s-a arătat un înger al Domnului, dovedind prin aceasta că Domnul și-a adus aminte de viața lui neprihănită și de toate jertfele izvorute din această viață. Numele Zaharia înseamnă Domnul și-a adus aminte. Dumnezeu răspunde rugăcinilor făcute cu credință și țâșnite dintr-o viață neprihănită, chiar dacă răspunsul pare să întârzie. Lui Zaharia, Dumnezeu i-a răspuns la bătrânețe, rugăcinilor făcute de el în tinerețe, în care cerea copii. Binecuvântată este așteptarea cu credință răbdătoare a răspunsului lui Dumnezeu la rugăciune. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. E bine să știm lucrul acesta, copiii lui Dumnezeu, frații mei. În versetul 12, iată ce citim despre reacția lui Zaharia față de această arătare. Citim: Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Iubitorilor, ca ai Domnului Isus, ca slujitorii lui Dumnezeu în Templu Evangheliei sale, să nu ne speriem și să nu ne lăsăm în brațele fricii. Atunci când o arătare cerească, o nouă față a adevărului veșnic se înfățișează înaintea noastră. Să fim totdeauna pregătiți pentru acest lucru! Dumnezeu vrea să ne facă surprize, vrea să ni se descopere în noi și noi fețe pentru bucuria și desăvârșirea noastră. El ne iubește mult și dorește ca să ne crească duhovnicește până la statura plinătății, de aceea se ocupă de noi în toată vremea și în toate felurile. Adevărul lui Dumnezeu are două fețe. Fața de dincoace și cea de dincolo de văl Să nu ne speriem și să nu rămânem derutați, dezorientați când fața adevărului de dincolo de văl ni se arată. Când lumea nevăzută a lui Dumnezeu devine dintr-o dată văzută, ne surprinde și ne descumpănește pentru o clipă, dar să ne revenim repede, căci, așa cum s-a mai spus, Dumnezeu vrea ceva cu noi, vrea să ne ducă pe o nouă treaptă a cunoașterii în vederea lucrării sale. Să nu ne împotrivim și să nu ne răsăm biruiți de frică. Să fim pregătiți pentru orice, căci nu mai suntem mai noștri, ci ai Domnului care ne-a răscumpărat. Din întâmplarea cu Zaharia să învățăm o lecție pentru noi, credincioșii Domnului de azi. Fie binecuvântat Dumnezeu pentru lucrarea sa minunată. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului Emisiunii Creștine de Radio, numărul L005. Voia lui Dumnezeu, prin amabilitatea și bunătatea dumneavoastră, cu ocazia lecțiunii viitoare, ne vom continua studiul din versetul 13 începând al Evangheliei după Luca din capitolul 1. Domnul Dumnezeu, în bunătatea lui cea mare, să-și reverse bunătatea și binecuvântarea lui peste noi, care să ne urmărească cât vom trăi pe acest pământ și apoi pentru toată veșnicia. Amin.